Спецпроєкт Українського радіо Авторські читання. Вітаємо всіх слухачів перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні в ефірі звучатимуть сторінки книжки української письменниці Наталки Доляк Загублені поміж війнами. Це книга про Юрія Будяка Покоса, талановитого українського прозаїка і поета першої половини 20-го століття, мужнього воїна англобурської війни, члена Української Центральної Ради, діяча УЦР. Юнаком він воював у Південній Африці на боці повсталих бурів, був у Великій Британії, вчився в Оксфорді, але повернувся додому в Україну Гідно пройшов Першу світову революцію, потрапив у сталінський Карлах. Там великою мірою зібрався цвіт української наукової та творчої інтелігенції. Біля Юрія поруч академіки-науковці, критики-літературознавці, тенру з Одеського оперного та інші. Стрінки роману «Загублений поміж війнами» читає авторка. Слухаймо. У першому ряду біля вагону Стоїть скуластий велет, обмотаний по самі брови, як старчиха пуховою хусткою. Це, як потім дізнались інші відомий інженер, світило радянського будівництва. Про нього ще на початку 20-х рясно писали в газетах. Він з осяйною посмішкою та непідробним завзяттям зводив тоді у індустріальних містах заводи, які потім випускали в Боже небо цілі океани сірого, їдучого диму й кіптяви. Та цим неабияк звеселяли нову совітську генерацію. Хіба думав він тоді, як відплатить за трудові звитяги держава-монстр, яку сам він і такі, як він, виростили, виплекали, звели на ноги? Ні, не думав, працював та й годі. Йому, романтику-трударю, не потрібні були нагороди, не для орденів чи премій він працював. Задля світлої ідеї. Інженер мріяв переселити всіх українців в змазаний хат у бетонні багатоповерхівки. У цьому бачив своє призначення, цим жив. Він щодня сам себе нагороджував тим, що мав можливість займатися улюбленою справою. Йому не потрібні були навіть гроші. І якби не дружина, то інженер і не ходив би до каси за зарплатнею. Але ж дружині потрібно було облаштовувати побут, і вона нагадувала інженеру про таку дрібноту, як гроші. Інколи інженеру навіть здавалося, що подруга, з якої не вінчався, як колись було заведено, а розписався в обласному відділі реєстрації, живе з ним лише заради тих шелепких папірців, за які можна купити якісь побутові блага. Як він помилявся? Інженер зрозуміє згодом, коли його заарештують за сміховинними звинуваченнями, і дружина кине не його, а всі оті побутові блага та житиме в бідності та хворобах, аби лише ближче до чоловіка. А біля того інженера, плече до плеча, як приліплений, стоїть актор Одеського театру. Відомий на всю республіку і навіть за кордоном тенор. Той, який не палить, береже голос. Співак долонею прикриває очі, бо ж дме несамовито, і облизує шархлі губи. Ніби це може допомогти. Ніби волога, яку тенор на кінчику язика виймає себе, може втамувати скажену справу. Останню добу їм не давали пити. Потяг не спинявся, відтак доїхали до місця не всі. Дехто лишився лежати мертвим у вагоні. Ось тепер ті, хто робив перекличку, виявляли прізвища загиблих і одночасно наказували іншим катаржанам витягати трупи і відносити їх подалі від залізничного полотна. Відносили під пильною увагою охоронців. Тенор хвилювався, аби йому не наказали хапатися за мертвяків, був доволі тонкошкірим, раним у душевному плані. А що дивуватись? Творча натура. Одеський тенор після досудового слідства, після численних допитів, після визнання ним вини, якої й не було, просто вигідніше визнати і залишитися без голосу, ніж стояти на своєму і залишитись без життя. Тенор ось уже два місяці взагалі не може говорити без того, аби не скривитись, боляче йому, чи то фізично, чи морально боляче, слухати, на що зійшов його робочий апарат. Те, чим він пишався, чим захоплювались шанувальники опери. Про співакове славетне минуле нагадує хіба гордовита постава, яку не змогли зламати ні оті безбожні допити, ні вибиті на тих допитах зуби, ні холод, ні голод, ні спрага під час транспортування в далекий Казахстан. За широкою спиною того артиста зішкулився немічний дідок у довгому пальті з хутряним коміром. Схожим на вологу ганчірку. Довге пальто колись, можливо, і виглядало як аристократичний атрибут. Але зараз воно напрочуд дурнувато дисонувало з обставинами, в яких опинився цей дідок. Але варто зазначити, що він був зовсім і не дідок, а справжній професор. Член-кореспондент, почесний працівник освіти і таке інше. Список регалій професора можна було проголошувати кілька годин, якби спеціальною постановою той список не був анульований, як власне і сам професор. Його анулювали як одиницю, надіславши цю далеку далечінь, де навіть навесні скаженіють снігові буревії. Біля професора уважно слухає, що говорить один з розводящих, герой першої п'ятирічки, щоправда, також вже розжалуваний. У того звитяжця соціалістичної праці відібрали всі нагороди, а разом із ними родинне гніздо. Дружина героя, сільська вчителька, вихована на працях Герцена і Добролюбова, відмовилась від чоловіка, не стала наслідувати оспіваний поетами подвиг подруг декабристів. Ті відступники, яких виявили і знешкодили доблесні робітники державної законності, ті, котрим давали великі строки за статтями кримінального кодексу, згідно з написаними в НКВДських кабінетах обвинуваченнями, лише маскувались під личинами світньо відомих професорів, талановитих акторів, принципових партійців, відповідальних директорів заводів, шанованих читачами письменників, мудрих вчених, досвідчених військових, геніїв інженерів, народ... Народних вчителів, які навчали мало не всю партверхівку теперішнього кремлівського пантеону. Небайдужі громадяни – ось основа основ правильного соціалістичного штибу життя. Без небайдужих громадян Карлах перетворився б у пустку. Велика країна, мільйони людей – Половина з них небайдужі, інша половина – вороги. У цій боротьбі найголовніше вчасно опинитись у таборі небайдужих, аби не стати ворогом. Пильність іще нікому не заважала, наказувала мама синові, відправляючи його до школи. Чекала, що син принесе якусь звісточку про свого друга, а вірніше про те, що батьки того друга говорять, коли їх нібито ніхто не чує. жиє. Подібні буровії на початку весни вельми негативно впливають на ранні сорти буряків, хоча для картоплі вони не страшні. Стиха бурмочить дідок-професор і намагається нахилити якнайнижче голову, аби той клятий чужий вітер не ліпив морозенні ляпаси по обличчю. Буран, Ілля Савич. Коротко констатує герой першої п'ятирічки. Тут це справа звична. Степ. «Звідкиля ж вам, Василю, знати, що це буран, а не, скажімо, заметіль чи, припустімо, гурделиця?» Вкотре облизнувшись та ледь повернувши голову, сипло питає тенор. «Разговорчики, мать вашу!» Зовсім не страшно командує охоронець, закутаний поверх шапки якимось башликом, схожим на ті, що були на ворогах Червоної армії під час громадянської війни. Поганенько їх тут екіпірують». Вставляє свого Юрій Якович Покос, коли охоронець іде вперед вздовж шереги, віддаляючись від тих, кому він оце наказав замовкнути. Вітер гуде так, що розмову не чують навіть ті, що стоять трохи далі від цих п'ятьох. У п'ятірці політв'язні, які знайшли спільну систему координатів. Їхня спільна система – земля, на якій народились. Вони – українці. Хтось відчуває себе більше українцем, хтось менше – Професор Ілля Савич Конюшаєв – етнічний росіянин, який народився в Сумській губернії і величає себе не інакше, як потомком великих гетьманів. Бурлить у ньому козацька кров, навіть при тому, що, може, і краплі тієї козацької у цьому херлявому тілі не знайдеш. Тенор Гнат Петрович Горлиця, якого одеські шанувальники оперного співу знали під псевдонімом, а той псевдонім Гнат допоки нікому не розкрив, кажучи, хто не відвідував одеський оперний, навряд чи втямить про кого мова. Василь Коліушко, о той герой першої п'ятирічки, родом з села Телепеньки десь на Вінничині. Василь працював у різних куточках республіки, куди пошлють піднімати народне хазяйство. Там він і з'являвся, і піднімав, і в степу піднімав, в українському, на Слобожанщині. Інженера Федора Яковича Прилуку, який зводив заводи, взяли в Києві, як і літератора Покоса. У й були ніби ті п'ять кунаків. Такий собі гурт, який самі вони могли б образно назвати «бішкунак», якби на цей час знали, що це слово означає. Зліплені докупи спільним випробуванням, такі різні. Вони трималися один одного, тягнулись один до одного. Бо ж у часи відпочинку, у часи, коли не треба було шикуватись, стояти в черзі за пайкою, відбиватись від урок, кричати, намагатись заснути на незручних дощатих нарах у вагоні. Вони могли згадувати свою землю. Рідну, теплу, пахучу, ніжну, квітучу і незбагненно привабливу. У дерев'яному з низькою стелею приміщенні, де розселились новоприбулі, вже гуділо душі з 200 чоловіків. Повіщенні дверею всі в одну мить замовкли і уставились поглядами на гурт. Тоді, ніби нічого і не сталося, знову загули, почали оправляти свої нари, хисткі двоповерхові конструкції, збиті з дощок. На одну секцію таких нар припадало аж чотири арештанти. Замість матраців жмут соломи, вкритий мішковиною. Приміщення стогнало, хропло, матюкалось, скиглило, посміювалося, наспівувало, жебоніло, кашляло, квилило. Всі ці звуки зливались у монотонне сюрчання. І той, хто хотів спати, міг заплющити очі, уявити, що то не табірний барак, а велимовний ліс, у якому гоминить безліч захованих міжселеним листям тварин, птаства та всілякої комашні. В куток дуйте, там є одна вільна шконка, пояснив один із давніх мешканців табору. Та ще й показав худою з чорними нігтями рукою, куди саме треба йти. Хтось рвонув за спини професора і по коса туди, куди вказував чоловік. Інші так і топтались біля входу. Озирались здивовано на зачинені у них за спинами двері, не розуміючи, що робити далі. Вони ж бо думали, що оті охоронці, які сюди конвоювали, особисто посадять їх на заброньовані місця. Чого стовбичите? гукнув хтось із середини гомінкового приміщення. «Розходьтесь, шукайте собі, де притулитись. Тут біля мене вільно. Вчора зжмурилось двоє». Покос пішов на заклик. За ним почимчикував професор. Відділення, куди привезли нових ворогів народу від залізниці на вантажівках, розташовувалось за 5 кілометрів від адміністративного корпусу. На території відділення було побудовано 6 довгих бараків, які ззовні нагадували тваринницькі ферми. В'язнів на роботи етапували співробітники в охру. Охоронці перебували в стані постійного хворобливого похмілля – яке підбурювали їх до невгамовної люті. З червоними пиками, запухлими очима й червоними губами ці стражі закону зганяли злість на політичних. Ще до настання світанку табірникам влаштовували побутку. Заповзли до бараку й, коперсаючи ногами тих, хто спав на найближчих нарах, почали кричати, мов, навіжені. Примушували одних з яким гамселити, що є сили інших, аби ті не залежувалися і поспішали зробити свій внесок в розбудову народного соціалістичного господарства. Більшість із тих, хто був розквартирований у це відділення, працювали на фермах – тваринницьких і молочних. Нова партія ворогів складалась із чоловіків, хоч і не м але жилавих, таких, яких природа не обділила силою. Окрім, звичайно, професора. Василь Коліушко був чи не єдиним молодим чоловіком у відділенні, якщо не брати до уваги хлопчину, котрого всі кликали «малий», і якому відсили було років 16. Хлопчина не ходив на роботу, але залишався в бараку аж до того часу, як по нього приходили і везли до адміністрації. У відділенні здогадувалися, що «малий» – стукач, і що його основна задача – збирати інформацію щодо того, які і розмови ведуться між зеками. Василя Каліушка завдяки його дотичності до колгоспної діяльності розподілили не на будівництво в Карагандиській вугільний басейн, а на сільгоспроботи. Праця на подібних будівництвах була найважчою, бо ж доводилося тачками перетаскувати по дерев'яних місточках тонне каміння. Ті, хто повертався з каменоломень, часто густо, не чекаючи вечері, падали на нари і відключались, аж поки хтось із сусідів чи нестерпних у своїй насталі стерливості охоронців, не розштовхував їх і не примушував наповнити шлунок табірною баландою. Ту баланду хтось із співчуваючих приносив таємно з'їдальні. За такий прояв гуманності міг потрапити у карцер. На тих роботах фізично слабкі чоловіки довго не затримувались, Помирали чи то від отриманих травм, чи то під час спроби дати драла на волю. По них стріляли ті, хто спостерігав за плідним виконанням в'язнями своїх обов'язків зверху тур. Стрілки щодня відточували майстерність, поцілюючи у рухомі мішені. Серед снайперів на вишках відбувались неофіційні соцзмагання з обов'язковою передачею перехідного вимпила і додатковою порцією горілки. За те, що бігляків пропускали, а й таке було не чимсь на кшталт нездійсненного, стрілка самого могли засудити до каторжних робіт. Прямо тут, у Карла. Табірне начальство мало всі важелі, неабияке бажання і до того ж переслідувало ще й виховну ціль. На майбутнє стрілки вже уважніше вдивлялись у каторжан. А час від часу підстрелювали і тих, хто не думав тікати. Мали бо план по жмурах. Після того, як котрийсь із роботях отримував смертельну кулю, волочачи свою нелегку ношу, його відтягували за колючий дріт поплічники стрілки, в Охрівці, які працювали внизу. За таку оборудку Вимпел отримував стрілок, а горілку – в Усе по-чесному, по-соціалістичному. Гасло «Дружба, рівність, братерство» працівники держзаконності втілювали таким чином у життя. Вночі, коли після важкої роботи гуділо все тіло і паморочилось у голові, Юрій Будяк не міг відігнати від себе настерливих спогадів. Ті спогади кружляли навколо нього, іноді дратували своїм дзижчанням, іноді лоскотали спочатку приємно, тоді надокучливо, а подеколи і боляче жалили, як гедзі. Юрій скрикував крізь тривожний і неглибокий сон, будив сам себе й декількох, що лежали поруч. Що? – питав Ілля Савич, звідки лязь із-за лівого плеча Юрія. – Що? – опускав голову з горішньої полиці Гнат. Вони не отримували відповіді і вкладались далі добувати свій короткий такий вистражданий відпочинок. А мені саме снився син. Бубоніло десь із середини приміщення і там починалась бесіда. «Шу-шу-шу-шу! Бу-бу-бу-бу!» Неслося звідтіля і заколисували тих інших, що через крик Юрія вимушені були не додивитись снів спогадів з далекого і часто світлого минулого. «А мені усе сниться, що я за плугом йду, сумно прорік хлібороб Василь Колюшко. Плу-плу-плу-хвилями шурхотіло це слово у вухах письменника». Ви слухали сторінки роману української письменниці Наталки Доляк Загублений поміж війнами, читала авторка. Режисер програми Костянтин Лаврентьюк, Передачу підготувала Ніна Герасименко.